Капельмейстер відступив від вікна і, глибоко розчулений, глянув на Юлію, що стояла перед ним, склавши руки, наче благала доброго духа відігнати від неї страх, через який у неї до очей підступали сльози. Ні, почав він, жоден зловорожий дисонанс не повинен порушувати небесної гармонії, що живе у твоїй душі невинна дитино. Пекельні духи шастують по світу, замасковані блискучими шатами. Але над тобою вони не мають сили. Ти не повинна знати про їхні темні справи. Не хвилюйтеся, Юліє. Не вимагайте від мене, щоб я щось казав вам. Усе вже минулося. Тієї миті до хатини зайшла дуже стривожена Бенсон. «Що сталося?» – вигукнула вона. «Що сталося?» Княжич, мов шалений, промчав мимо, навіть не помітивши мене. Біля самого замку йому назустріч трапився ад'ютант. Вони про щось схвильовано порозмовляли. Потім, як мені здалося, княжич дав йому якесь важливе доручення, бо ад'ютант не пішов за ним до замку, а стрімголов помчав до павільйону, де він тим часом живе. Садівник сказав мені, що ти стояла з княжичем на містку. Тоді сама не знаю, чому мене опанувало страшне перечуття якогось нещастя, і я кинулася сюди. Що сталося?» Юлія розповіла їй усе. «Таємниці?» – гостро спитала Бенсон і пильно глянула на Крейслера. «Шановна радниця», – відповів Крейслер. Бувають хвилини, ситуації, обставини. Коли, здається, мені краще мовчати, бо якщо розтулиш рота, то почнеш версти таке, що тільки дратуватимеш розважних людей. І він більше нічого не сказав, хоч Бенсон, здавалось, образила його мовчанка. Капельмейстер Провів радницю з Юлією до замку. Тоді рушив назад у Зігардсвайлер. Коли він зник у тінистих алеях парку, з павільйону вийшов ад'ютант і подався за ним. Недовзі потому в лісовій гущавині пролунав постріл. Тієї самої ночі княжич виїхав із Зігартсвайлера, він листом попрощався з князем і пообіцяв, що скоро повернеться. Коли другого ранку садівник зі своїми людьми обходив парк, він знайшов крейслерового капелюха, на якому були сліди крові, а сам крейслер як крізь землю провалився. Казали,